на неоспалим своїм серцем боляцької поведінки та до їхніх переміщень, та й до всього, що діялося в світі. Хоча й з деяким запізненням, а може й саме вчасно, відкрив я, що володію даром бачити людей і події такими, якими вони є насправді. Дар не вийми приємний, коли ти живеш в країні рабства, де немає ні свободи, ні справедливості, де людьми торгують, як скотиною, де людські потоптання, а земля сплюндрована і загарбана чужинцем. Та цей вже дар тепер робив мені прислугу неоціненну, бо міг я прозирати в усі таємниці світу, сам для світу лишаючись таємничим і загадковим, мов би цілковито відданий на волю випадкам. Але сказано вже, що Випадки слугують тим, хто готов до них і вміє ними покористатися. Усі великі полководці сміялися б з того способу війни, який я обрав. Розбити ворожі війська і стати на місці? Мати під рукою ноги многі тисячі і розпустити їх повтів усюдах летючими загонами? Брати городи і кріпості, щоб назавтра віддавати їх ворогові? Спостерігати, як збираються по волі ворожі війська? і не піти проти нього, не вдарити, поки не готове. Вагатися і очікувати ще чогось, тоді як довкола все до останку і ти з цим народом міг би виступати хоч проти цілого світу. Тупцювати на місці без наміру, без мислі, без потреби, тоді як ворог уже заносить руку для тяжкого удару. Неприязний автор напише згодом про мене, для чого на світі жив і чого хотів? Куди прямував, кому служив, сам не віддав. Служив степам, бурям, війні, любові і власній фантазії. Що ж, панове, коли настав час степів, то можна послужити і степам. Про всіх же крикунів можна б сказати – Гортань їх, гроб отверст, покричать та й перестануть. Бо тільки я знаю те, чого вони не знають, як визволитися від усіх пут, якою дорогою вознестись до свободи нічим не обмеженої, довольності нічим не зіпсутої. Я розстилав своїх полковників, розбивати ворогів менших, легших, сам стояв, очікуючи собі ворога найтруднішого. Страшно не тоді, коли є ворог, а коли його немає, коли не знаєш, звідки він з'явиться, як ударить, хто він і що. Коли Степіону після завоювання Карфарена в Сенаті мовили, тепер римська республіка в безпеці, він вигукнув. Навпаки, ми нині в більшій небезпеці, бо не маємо ворога. Без ворога в'яне і гносніє мужність. Як тоді малювали війни? Міста, цулові, різні, багаті. А в нас сільські, ординарні, справжні хлопські діри, де босі хлопці пасуть кози по підвалами, що вже давно зрівнялися із землею, оточені високими мурами і гостю блога. Бомбарди ригають потужними снопами полум'я, о сірих осінніх полях Тягнеться безкінечні вервечка війська. Мушкети виплювують клуби диму, Вдалені табір ворожий, Ройовись копишних наметів возів стародавні гармат З ливиними пащами, Кінні вістуни Мчать туди і назад, І ранні кони, Відрубані голови, Поранені, що корчаться в багнюці, й кричать «Добий, добий!» Хвала слава, Дмуті Сурми Шкода говорити Від мене годі було сподіватися Такої мальовничої війни Ніхто не міг збагнути Що я обрав свій власний спосіб Ведення війни Я брав стояння і вичікування Як тверда скеля Об яку вдаляються водяні вали Котяться на скелю Страшні своєю кількістю Повнені пихи віри в своє могуття І розбиваються, розприскується пилом водяним. І то ще щастя, Коли погибуть їхню, Осяє райдуга від тих бризок. Я стояю, вичікував ще під жовтими водами, Тоді під Корсунем, Тепер під Старокостянтиновим На Скарженськім полі. Слава відлетіла від мене, і тепер сяяла золотими своїми кривами над Кривоносом, який вів мій передовий полк, шукаючи кривавого звіра Єремовишневецького. Вишневецького. Народ співає про того, хто б'ється, тож про Кривоноси співано тоді на всіх шляхах. Перебийність водить немного, сімсот козаків з собою, рубає мечем голови з плечей, а решту топить водою. Тривоніс узяв полонне, відбив Вишневецького і Київського воєводи Тишкевича Махнівку, б'ючи з гармат на тріумф і випиваючи різні вина пана воєводи, що мав зілля у всіх своїх маєтностях у достатку, бо ж був таким бібушем, що вже пив на встоячки, аби більше влізло. А щоб не падати з ніг при цьому, то завжди мав коло себе двох паховків, які його підпирали. Звірства Вишневецького, тривожні чутки, що козацьких послів у Варшаві посаджено на палі, призначення сеймен трьох регіментарів шляхетського війська і збирання його під Старокостянтинів для враження на козаків. Поки нам дуритимуть голову пани комісари на чолі з паном Киселем, все це змусило мене зрушити з місця під вілою церквою, і поволі пустити всю свою силу на захід, маючи попереду кривоноса, про якого панство вже починало говорити, ніби воює він на власну руку, може, й супереч Хмельницькому, котрий тільки і вміє що стояти на місці.